פרק <קף> כד <דלת> ואל משה אמר, עלי אל אדוני אתה ואהרן נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל והשתחוויתם מרחוק. וניגש משה לבדו אל אדוני והם לא ייגשו והעם לא יעלו עמו. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי אדוני ואת כל המשפטים ויען כל העם, כל אחד, ויאמרו, כל הדברים אשר דיבר ה' נעשה. ויכתוב משה את כל דברי ה', וישכם בבוקר, ויבן מזבח תחת ההר, ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל. וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים, לאדוני פרים. וייקח משה חצי הדם, ויישם באגנות, וחצי הדם זרק על המזבח. וייקח ספר הברית, ויקרא באוזני העם, ויאמרו: כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע. וייקח משה את הדם, ויזרוק על העם, ויאמר: הנה דם הברית אשר קראת ה' עמכם על כל הדברים האלה. ויעל משה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטוהר. ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלוהים, ויאכלו וישתו. ויאמר אדוני אל משה, עלה אלי ההר, ואהיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן, והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. ויקום משה, ויהושע משרתו, ויעל משה אל הר האלוהים. ואל הזקנים אמר, שבו לנו בזה עד אשר נשוב אליכם, והנה אהרון וחור עמכם, מי יבע על דברים ייגש אליהם. ויעל משה אל ההר, ויכס הענן את ההר. וישכון כבוד אדוני על הר סיני, ויכסהו הענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. ומראה כבוד אדוני כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. ויבוא משה בתוך הענן, ויעל אל ההר, ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה.